Baca Quran, baca ayat-ayat. Ketika bercerita tentang, makanya Quran itu tidak disusun surat Musa semua, surat Nisa semua, surat tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ketika kita baca al baqarah ketemu dengan cerita Musa, ketemu dengan cerita Bani Israel, ketemu dengan cerita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca Quran satu alaman, seribu makna terkandung di dalamnya kata Syekh Abdullah Daraz dia seperti permata yang memiliki banyak aspek sisi cahaya, baca dari aspek kesehatan, ketemu baca dari aspek akidah jumpa, baca dari aspek akhlak, dapat, baca dari aspek tazkiatun nafs, pun pensucian jiwa nampak bercalah dia berulang-ulang bahwa sibuk mengkaji non mati, berjumpa dengan koran membahas tentang ifa gunah bila gunah kal kalah, bagus tapi berhenti sibuk pada bunyi saja Ada yang lebih utama daripada itu Apa? Mudah Bagaimana Al-Quran menjadi hidayah Ketika hati susah dibaca Datang ketenangan Ketika dunia tampak sempit dibaca Datang kelapangan. Jangankan membacanya Jangankan membukanya Mendengarnya baik-baik Wa idaquri Al-Quran Kalau quran dibacakan Pastami allahu dengar baik-baik, wa ansitudiyak la alaikum turhamun turunlah rahmat, turun ketenangan ke dalam hati. Tidak ada yang dapat menenangkan yang bersifat batin kecuali yang batin juga. Ini tenggorokan zohir yang menenangkan yang zohir ini zohir juga. Ini Zohir disediakan Untuk menenangkan yang Zohir Ini perut Zohir Tidak ada yang bisa menenangkan yang Zohir Kecuali yang Zohir juga Apa itu? Makanan Tapi yang Batin Mau ditenangkan dengan yang Zohir Tidak ketemu Simpangnya lain Zohir tenangkan dengan Zohir Batin tenangkan dengan Batin Banyak orang sarang salah Datang orang mau minta Pak, makan pak Belum makan Suruh berzikir, dia ya mana bisa Orang minta makan Dia kasih nasi bungkus Menenangkan ususnya dengan makanan Setelah dia kenyang Baru suruh dia berzikir Sudah kenyang? Sudah, coba zikir subhanallah, subhanallah, subhanallah gimana Tenang, tenang pak Tenangnya di mana? Di sini pak Yang batin Tenangkan dengan yang batin sekarang orang stres dibawa jalan-jalan ke danau maninjau. Stres, galau, dibawa ke danau. Orang yang hatinya tenang nengok danau, subhanallah. Ma khalaqta hadza batila, tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Dia sedang stres, dibawa nengok danau. Apa yang kau lihat? Rasanya aku mau terjun aja ke dalam. Tak bisa. Menenangkan yang batin itu Bawa dia ke masjid Suruh dia bersikir Bawa dia solat Setelah hatinya tenang Baru nampaknya eh Luas ternyata dunia ini ya. Tadi pandanganku sudah sejengkal aja saja Banyak orang sekarang salah Menyikapi yang zahir Dengan yang batin Bapak ibu yang dimuliakan Allah wa Beruntungnya Bapak-bapak yang punya anak-anak Yang sudah menenangkan diri Dari sejak muda belia Bertuahnya pula anak-anak Yang punya bapak ibu Yang menenangkan dia Dengan kalimah-kalimah tauhid Dengan tasbih, tahmid dan takbir Dengan membawa dia ke masjid Kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau makin banyak ngaji Hati makin tenang Lanjutkan Kalau makin banyak baca Quran Hati tenang Teruskan. Kalau sudah belajar dengan guru, hati menjadi baik, teruskan. Tapi kalau hanya menjadi garang, menjadi makin brutal, menjadi orang yang melawan, maka kita sedang bersangka-sangka berbuat baik, padahal kita sedang dipermainkan setan. Mereka menyangka sedang berbuat baik, padahal mereka sedang dipermainkan. Naus bila Islam mendatangkan ketenangan batin. Kalau sudah tenang, barulah bisa mencari nafkah dengan baik. Keluar dari masjid. Waktu masuk dari ke dalam mau cari ketenangan. Allahumma ftahi abwab rahmatik. Curahkan rahmatMu supaya hatiku tenang. Curahkan rahmatMu supaya otakku tenang. Curahkan rahmat. Supaya batinku tenang setelah dapat rahmat Allah keluar ke masjid. Allahummafta Ali Abu Abbas Bukakan pintu rezeki.